اللہ عنہ روایت تیدا دل مخ کی تیرم شو ویسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانا اللہ دا حبیبنا تا پوس کرو من المزی پبارد مزائکی پبارد مزائکی اگر ادری کسم الفاظ بدتا حدیثو کے رازی ودی مزی او منی ودی آگای کل سرے کې اودس مات کی او دا آگی نفس کم ما خارجی شیویت ودی ہوئی پدقی کمتش یعنی اودس تے و استنجاد ودی آگای مذی تفصیل لتیر شفاقی کې متشهودسته او ورسره ذکر د دغرا روان دي د علی رضی الله عنه روایت ته ഇമാته پوش کړو د نبی علیہ السلام نا دا بواسطی د بلچاو خدا تپوس چون کې دای کړو نزدک اعظم ته منسوم کو فقال الله حبی فرمایلو من المذی یلزو د مازی د خروج د وجنه او د سواجوی ومن العلماني او دو وجد خروج د منين الغسل غسل واجب رواه ترمذی او ادي توي ويدي توي جواب علی اسلوب الحکیم لکه زوګ دی یو مسئله ته پوزګی ته ضرورت د وجنه دوه نو تپوس خو صرف د مزای شیو خدا الله حبیب ورتا زیادت فل جواب ورکو د منای حکم مرته